a nem hagyományos háborúskodást folytató ö, ö, ö, hadseregek ö, és ez és később ugye Vietnámban teljesedett ki, hogy, hogy mindenhol ugye a civilek közé, a civilek mellé, a civilekhez kell települnie ö, minden olyan ö, ö, célnak, amit az, az amerikaiak pontosan a háborúskodásokán kénytelenek lesznek majd támadni. Kénytelenek. Ez egy jó kifejezés. Ezt jegyezzük meg egy pillanatra az amerikaiak, akik kénytelenek támadni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 a legálisan, vagy nem is nem nem jó, nem jó szó. Tehát a cél elkövetett muszáj gyilkosságok száma mellé ö, viszonylag kevés civil áldozatot ö, szedtek. Tehát ha, szerintem ez onnantól kezdve morálisan nem kérdés, ha egy civilt is lemészárolnak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 hogy igen, igen, mert akkor az atomomban milyen sok ember életet követelt. Ezzel szemben szerintem tökéletesen megáll az érde, mivel lehet erről vitatkozni, hogy, hogy valószínűleg, amíg az atomomban kioltotta több százezer ember életét, valószínűleg megóvta több millió ember életét, akik ö, ö, még készen álltak volna akkor arra, hogy, hogy az utolsó lehelet, védjék Japánt még abban az esetben is egyébként, és ezt szoktál megint csak az alteruló, vagy az, vagy a, vagy az ö, övetését kritizáló ellenévként felsorakoztatni, hogy, hogy ö, egyébként a szuhalat üzent akkor már Japánnak. Japán nem kapitulált volna nyilvánvaló módon. Japán, a, japán estében szükség, fán szükség fán lett csak. volna a. egy ö, olyan, ö, ö, vagy ez szóval a szükség volt egy olyan erretendő erejű fegyverre, ami, ami megtöri azt a japán fanatizmust, ami például egyébként a kamikáze, ö, támadásokban és egy csomó olyan a, európai szemmel ö, ö, már gyakorlatilag érhetetlen és értelmetlen ö, borzalmakban merült ki. Jó, várjunk csak várjunk csak egy amerikai katonai tanulmány egyébként a akik nem számoltak az atombombáról vetésről nem is tudtak róla legkorábban 1946 <gül> márciusára tették volna a japánnak teljes kapitulációját és, kapitulációját és megszállását és szerintük ez körülbelül fél millió amerikai körülbelül egymillió millió szovjet katona életébe került volna és hogy mennyi japán halt volna ebbe bele az én nagyon nagy kérdés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 S, ö, ö, nagyon hosszú vita előzte meg a két célpont kiválasztását, szóba került kiotó, ugye, mint, mint az ősi japán fővárosa, a japán hmm. tradíciók és kultúra. És, és, az is és nagyon e, humánus. E, tehát nem lehetett volna ezt egy az, lakatlan szigetre az, az, az, adobni és megmutatni, hogy. Nem erre tudom, a második világháborúban kevés ilyen ismerünk, tehát azt gondolom, hogy, hogy ja, hát e, a háború, hát az. Hát, na most, hogy, hát a hogy a életként példa, életként? példa nagyon jó, csak egy picit életszerűtlen. Ah, hát élet hát. Ha, ha kiviszed egy, egy lakatlan szigetre, ott robbantod fel, és nem tudod a hiráhított császának, hogy mi erre és képesek vagyunk, az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 nem azért Szerintem meg átlan el... azt mondani, hogy ezt máshogy nem lehetett volna megoldani. Szerintem meg átlan azt mondani, hogy meg lehetett volna másképp oldani. Szerintem Tehát a, abszolút történelmiatlen. Tör... Várjál, hát hogy lenne átlan? Legalábbis azt mondani, hogy lehetett volna másképp is. Nyilván lehetett volna. Lehetett volna úgy, hogy Japánt megszeljek pusztán a hagyományos ö, eszközökkel, illetve hagyományos fegyverek és, és elsősorban a az amerikai, élete, a szovjet katonák, a japán katonák millióinak élete árán. Ez lett volna a másik út szerintem. Nem, nincsenek nagyon köztes megoldások és válaszok. Visszatérve egyébként Drezda, illetve Tokió bombázására, az már egy sokkal érdekesebb kérdés, hm. hogy... Uh, uh, Dresdában a szökőkutak felfortak. Uh, így van. Uh, a második világháborúban ez, ez a terrorbombázás ugye hosszú időn keresztül mind a két oldalról működött ment és és egyébként a németek valóban soha nem alkalmazták olyan, olyan kiterjedten és olyan, olyan méretekben, mint a szövetségesek. Talán nem is volt uh, akkor a légi fölényük soha. Uh, hát talán a kezdetekkor, később már nem. Uh, egyébként a keleti frontra sem volt ez fura módon jellemző, tehát sem a szovjet, sem a egyébként borzalmasan egyetlen szovjet, illetve borzalmasan egyetlen német hadsereg nem,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 De, tehát hogy ez tényleg, ez tényleg... Az az az, hogy azt retteletes. mondanám, hogy ha mondod egy magyarnak, hogy Trianon, akkor őkkel az ökle és elkezolítani, hogy románok, románok, mocskas franciák, nem, nem így történne, ne, nem így történnek. Ne, ne, Jó, próbáljuk ne. ki, mondjuk a fiúnak azt, hogy Trianon. Mi történik? <síns> <síns> <síns> szóval... A, ami az érdekes, hogy egyébként 9.11 is, ö, hogy mondjam, valamilyen ilyen, ö, történelmi piedesztára lett emelve, valamilyen nem tudom én, ö, ilyen holokausz méretű gyalázatként lett, lett ö, ö, ö, használva, megértelmezve a, az, a, az főleg az amerikai média hatásaként. Ezt nem tudom, hogy megfigyelted el, hogy meghalt 2001 néhány ember, de körülbelül úgy van értékelve most. Valaki a játszunk? Nem mindegy, el. hogy hány ember hal meg? Hát vágyál már egy pillanatra. Azért a Véralgebra, véra Véralgebra, véra oké, okay, de azért a 2000 valahány száz, meg a 6 millió. Tehát tudod, Jó, vannak úgy, lépjének, nem, te... nem, a... nem tudom, hogy ki, ki a párhuzam be ezt a kettőt, tehát azért ha azért, azt mondod, hogy a dolog, dolog elviselhetetlensége, vagy imoralitása, vagy. A,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 Uh, tehát, hogy valóban történelmen kívüli eseménynek, szerintem nagyon szomorúan, nagy, és nagyon is elfér a történelmi események sorában minden a, a zsidó holokauszt, mind a többi. Uh, a 20. Érvényelás. század előtt ilyen nem fordulhatott volna elő. Igen, de, de pont a 20. századból következik a dolog tömeges erőfordulása. Tehát azt gondolom, hogy ahogy a régi vicc szól, tudod, hogy, hogy van-e a faluban antiszemitizmus nincs, de igény lenne rá. Uh, uh, szóval, hogy, hogy, hogy ugyanilyen volt a, a tömeges ipari méretű ilyen industriális genocídiumoknak a kivitelezésére való minden vágy. Esetre. Így, minden esetre a véralgebrál, ha már a véralgebránál tartunk, arra vagyok kíváncsi, hogy a Blackpool szó az Black majd, Water. bocsánat <gül> na hát ez az <gül> szóval kíváncsi vagyok arra hogy a Blackwater szó az majd a 911 11 hasonló előjellel kerül be majd a történelemkönyvekbe vagy mondjuk, hogy azt mondom, hogy Pearl Harbor, vagy azt mondom, hogy Hiroshima, vagy azt mondom, hogy Auschwitz, és azt mondom, hogy Black Blackwater. Ezek a fogalmak, ezek szinonimákká válnak? Van, van itt? Csak annyit kérdeznék tőled, Gábor? Inkább van úgy, itt szerepe a propagandának, vagy nincs? Hát figyelj, a Mailének is Amerika csinált propagandát elsősorban, és nem nem nem, nem, ilyet, nem vagy az akkori kommunista blomber. Amerika? Tehát, igen, vagy pedig azok a független amerikai értelmiségiek és művészek, akik az amerikai kormányzattal szöges ellentétben képviseltek némi morali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 a Pentagon nem kérheti számon, hiszen nem reguláris amerikai hadseregről van szó, katonai ka, ö, ö, ö, bíróság elé, tehát hadbíróság elé nem állíthatóak, mivel nem hivatásos katonák, hanem magánhadseregnek az alkalmazottai, Igen, csak, csak... és az amerikai belügyminisztérium kinyilvánította, hogy nem óhajt foglalkozni az ügyel, nem az ő hatáskörébe tartozik, és most úgy néz ki, hogy itt van egy exlex állapot, és ezek a gyilkosok, akiknek a kezén ennek a 17 iraki civilnek a vére szárad, lehet, hogy meg fogják úszni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 üzleti szerzéseket kötni ezekkel a magán, magáncégekkel vagy magánvállalatokkal tehát egyfelől van egy, van egy igény, amit egyfelől nem hallhatunk teljesíteni, másfelől viszont, vagy, vagy kielégíteni, másfelől viszont számunk kérjük a lezerkaron, hogy ilyen, ilyen alakulatokat néz meg. Gábor, de? Gábor, én megszúrlak téged egy bökővel. Mondjuk egy ö, állandóan. Igen, Mondjuk, <gül> <gül> mondjuk megszúrlak, megszúrlak téged <gül> egy. Mondjuk egy. Mondjuk egy. Mondjuk egy. Mondjuk egy. egy. egy. Mondjuk csak a egy. a verbális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 az a háborús bűn a nyugati társadalmak részére, vagy a, vagy a, a népirtás fogalma, illetve annak morális terhei De szerintem az eltűnt, az hogy ez, ez nem népirtás. Tehát tehát tizen... Népirtás és népirtás között... hatalmas különbség van szerintem, tehát egy, egy uh, piac tíren, uh, végrehajtott, egy piacéren bekövetkező gyakorlatilag véletlen lövöldözés, illetve egy perszörűen végrehajtott, uh, és pontosan tudjuk azért, hogy egy, egy népirtás miféle elsősorban állami uh, innovációt igényel, egy állam, egy komplett államrezon vesz benne részt.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 Felolvasok néhány esemest, jó? Több civil halt meg 9-11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terror szervezetek erős, pedig erősebbek, mint valaha, írja Zozóka. Reagáljál már erre, légy szíves Gábor. Szóval több civil halt meg 9-11 óta a terrorizmus elleni harcban, mint a tornyoknál. A terrorszervezetek pedig erősebbek, mint valaha. Szóval... Ez hogy... nem igaz, hogy terrorszervezetek erősebbek lennének, mint valaha. Valóban azért, nem? Azért az... az irak háború az a nemzetközi terrorizmus gyengítette, úgy érzed? Nem. Az irak háború még nem fejeződött be. Nem az irak háború, hanem az irakban szintén irregulárisan szolgáló túlnyomó rész külföldi terrorista alakulatok háborúja az amerikai megbízásból ott, ott háború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 tekintettel akkor, amikor a demokrácia a győzelmét ünnepeljük. Hát, az azt mondom. gondolom, hogy a Talibán rendszere meg, megbukott Afganisztánban, eh, ahogy megbukott a szádam rendszere és Irakban, tehát azért a terrorizmus elleni háború igenis azt gondolom, hogy, hogy és a terrorizmus lett volna bizonyítani a terroristák, a terroristák közték, közték, valamint a, valamint a háború kapcsolata. most ebből a pillanatban legalábbis kérdeséges, és az, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy több civil halt meg azóta, hát azt gondolom, hogy az volt a hadüzenet. De elképesztő, de elképesztő egyébként Gábor, hogy te még mindig tartod magad ehhez, hogy az irak elleni háború az a ter nemzetközi terrorizmus ellen zajlik, és hogy, hogy ez nem. Nem egy... tudom, az olajért, az olajért. De nem tudni a döbbenetes? Ez a... Ezt tudni a döbbenetes? Mint amikor a szállasi per zajlott, és akkor mondták, hogy vádlott, álljon fel! Neve...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 Bocsássatok meg, mindegy, hogy uh, gyakorlatilag mi volt a, a háború. <gül> hogy a háború valós oka, és a háttérben mennyire mozgott az olaj, mennyire mozgott a gazdasági érdekek, vagy uh, mennyire volt valós az az oka, amit találtak uh, velünk, vagy nekünk, mégpedig lenne, hogy a terrorizmus ellen harcolunk, egy dolog biztos. Tehát így azt mondani az iraki háborúra az, hogy, hogy ez a háború még nem eldőlt, az egy kicsit naivitásra val. Ebből a háborúból kétféle módon lehet kilépni. Vagy bombázod Irakot úgy, ahogy van, és akkor nyilván vége lesz a konfliktusnak, vagy elmegy onnan az amerikai hadserege, amerikai szövetségeseinek a hadserege, akkor viszont full kudarc. De hogy eredményt nem tud felmutatni, azon kívül, hogy nem Saddam Husseinnek hívják iraki, az Irak vezetőjét, azon kívül nem tud. Hát De ennek a háborúnak nem figyelj, ennek, a háborúnak, figyelj, ennek a háborúnak mi. Mérhető ened, eredményt tud felmutatni. Hordók millióiban mérhető eredményt Jó, tud felmutatni. Jó, már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy az, az olajért élelmet program is sokkal inkább megérte volna az amerikai olajcégeknek és kompletten az, a, a világ olajlobbiának, hogyha ha Szádán marad és marad, a a, és lehet, és marad, volna busz marad az is. olajért élel, élel, élel, élelmet program. De visszatérve arra, amit mondtál, ö, válaszok külön a két dolgot. Tehát azt gondolom, hogy, hogy a terrorizmus ellen háborúban Irak megtámadása szerintem logikus lépésnek tűnt akkor.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 szétfesztette a kommunista Jugoszláviát is és a széthullásakor, illetve a, a, a kommunista ö, ö, felügyelet, vagy hát nem felügyelet, hanem a kommunista ö, befolyás, a, a nem, nem befolyás, hanem, hanem a, a Igen, kommunista bábáskodás ö, ö, megszüntével ugye, ezek az országokra, ezek a népek rögtön más torkának ugrottak, itt ugye a síták estek a szunitáknak két ö, ö, iszlám felekezett. Én azt gondolom, hogy, hogy ö, vagy nem is felekezett, hanem mi is erre is meg... Hát ez az, az iszlám két szárnya az iszlám két szárnya. Szóval szóval. Tehát azt gondolom, hogy azért az Iraki háborúval még nem tudhatjuk, hogy egyáltalán az, amit látunk, az az, aminek tűnik. Ezért én nem mernék, tehát én nem merném azt mondani, hogy az iraki háborúnak végén. az igazából, hogy az iraki háború micsoda? Tömeges népirtás, vagy rablóhadjárat, vallásháború, vagy pedig az amerikai rendszernek a propagandája, valójában az amerikai a CIA-nek a térhódítása, az amerikai fegyverlobbi tőkefelhalmozása. Egy csomó minden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 Megbukott a talibán rendszer? Több narkót állítanak elő, mint a háború előtt. Hát a, a talibán előtt is már, ez egy elsősorban narkótermelésből élő ország volt, úgyhogy ez nem, nem, nem az amerikaiakon is, még csak nem is a tálibokon múlt. Tovább. Zozóka írja. Nem is Zozókát már olvastam, de itt van például I.S., aki azt írja, hogy az amcsik menjenek a hölgyek nemi szervébe Irakból. Laci írja. Hát az nagyszerű lenne, hogyha elmennének onnan, akkor aztán ott mindenki egymásnak este. Az Jaj, ezt hát köszönjük. Az egész, az egész környék, úgy, ahogy. Köszönjük mellett, nagy marad. testvér, hogy megvédesz minket önmagunktól, a saját szomszédainktól. Mennyivel a is csodálatos. jobb lett volna hamarabb Szaddam és rendszerre. Milyen csodálatosan élnénk most is, és akkor nem kell ezzel a problémával foglalkozni. Nagyon-nagyon-nagyon sok diktátor van még a nagyvilágban, amelyik sajnálgatja a saját népét, csak valahogy azokban az országokban viszonylag csekély a kőolaj. Valójában nem érdekes?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 Szól, szól egy sms Gábornak, és úgy hangzik, úgy hangzik, Robi, rocksek be ezt a hülyét. Egy vállalat mint fölött. Egy vállalat Egy az öreg pusztulásnak. Egy az öreg Apokalipszis RT. Pilu az energiafelhasználással és annak módjával kapcsolatban némi észrevételre ragadtatná magát. Az egyértelműen tisztán látszik, hogy a jelenlegi energiapolitikánkkal lehet ilyet mondani globális szinten, az mindenképpen korrekcióra szorul két irányból is, amivel azért nagyjából egyáltalán nem hajlandó tudomást venni bolygón lakossága, valamit a döntéshozók már meg aztán abszolút nem, a gazdaság érdekük meg egyáltalán nem. Ez a kettőség pedig abból lehet, hogy egyrészt ugye találnunk el valami tiszta, vagy tisztább energiaforrást, a másik pedig az, hogy a jelenlegi pazarló politikát azt így sürgősen, nagyon gyorsan meg kell szüntetni, számtalan olyan jel utal arra, hogy egy komoly energiaválság közelébe és oldaltunk. próbáljuk próbáljunk szembenézni azzal, hogy már nem csak arról van szó, hogy kevés lesz a drága, hanem ugye a jelenlegi infrastruktúránk, ami az energia szolgáltatást, illetve egyszerűen képtelen kiszolgálni a megnövekedett igényeket, és így valószínűleg hatalmas kapufát fogunk élni, tehát nem, arról lesz, nem csak arról lesz szó, hogy tök drága lesz az áram és a sárga csekedet, egy nullával többet akar, mint két évvel ezelőtt, hanem arról hogy egyszerűen képtelen lesz kiszolgálni ezeket az energiagényeket, ami, ami egy dolgot vetít előre, illetve amivel egy kiút van, az mi korlátozzuk a felhasználást. És vannak is rá módozatok, hogy ezt az energia zabáló jelenlegi attitűdöt vagy mentalitást, ezt azért meg lehetne változtani. Mondjuk a nyilzárókat ki lehetne cserélni. Hát kezdődik ezzel, számtalan, számtalan lehetőséget rejt az élet, hál' Istennek azért, és most magamnak mondok ellen, hogy a gazdasági szereplők, illetve a tőke az most már egyre inkább lát a, a, a zöld technológiákban, valamint az újrahasznosítható tiszta energia, stb. stb. vonalban pénzt.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 Gyakorlatilag talán a biomassán kívül nem nagyon lehet tárolni. Tehát abban a pillanatban, hogy te azt elektromos árammal alakítottad a hullámot, a, a, a napenergiát, a földhőjét, stb. stb. Tehát abban a pillanatban, hogy átalakítottad elektromos energiává, azt neked valahol tárolnod kell, vagy trafóban, vagy akkumulátorban. Ez, ez, ez, ez totál kapató. A trafóban ne, nem. Nem, nem, A trafó, trafóban ne tárol. Abban ott Igen, így, így kondenzátorban semmi. De akkor hol akkumulátorban?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 Az alapötlet az volt, hogy, hogy az űrállomásokra azért hülyén néz ki, hogy litium akkumulátorokat pakolgatunk föl tonna számra, nem megbízható a kapacitásuk, rossz, nehéz, stb. stb. És környezetszennyező. És környezetszennyező, nem lehet vele mit kezdeni az őrállomáson, a lényeg az, hogy eljutottak odáig, hogy akkor megpróbálták továbbfejleszteni a hagyományos lendkereket. Na most ez az, az új lendkerék, az azért.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 totális laikusként és szkeptikusként, ez egy furasztori, tehát kicsit ilyen perpitomobilesztori. Tehát ahhoz ugye, hogy egy lentkereket fel tudjunk húzni, ahhoz, ahhoz hát ha kellett ugye az autót húznunk. Tehát ahhoz, hogy az, hogy energiát tároljon, rendszer csak a lentkerék, ahhoz, ahhoz nekem energiát kellett bevinnem a rendszerbe, hogy a lentkerék végül megfeszüljön és, és energiát tudjon tárolni. Tehát nekem innen számít egy piszta dolog, egy kicsit ilyen perpitomobilesztorinak, tehát valahonnan kell az az energia is, ami megfeszíti a lentkereket. Nyilván egy másik lent kerék származik az az energia, csak akkor kell egy, kell egy kell egy eredő, kell elhár, a primer, kell a primer elérődő. energia, kell a prima matéria. Nézd, Igen. a nagy helyzet az, hogy nem arról van szó, hogy amit a Youtube-on láthatsz olyan movikat, hogy maguktól mozognak az alkatrészek és valaki fölött, egy perpetuum a szó nincs erről, tehát itt nem arról szó, hogy a NASA megpróbálná ilyen kis uh, garázsmódszerekkel a fizika törvényeit felülírni, nem, teljesen normálisan működik, egyébként az alapelgondolás az volt és uh, az is a koncepció, ami mentén elindultak, Jaj, hogy energia tárolás, tárolás, tárolás, hogy, az hogy, az hogy a,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 kényszerű késlekedése. A transformerek a, jutottak eszembe ilyen? Hát na most, hogyha a, a, a magánhadseregekről, meg a, meg a megújuló energiákról, Igen. hogy a, a jövő magánhadseregei azok a megújuló energiát felhasználó transformerek? Csodálatos feltételezés. Úgy, nyilvánvaló, hogy az emberi jogok sinylenék meg ezt is, mint már oly sokszor, oly sok mindent. Az Apokalipszi utazási ajánlata. Fabágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet is a halokó anyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. A globális témáinknál maradva. Ar a az a konkrét szituáció, hogy két lehetőségünk van. És ez mint egy ellenérv is azoknak a fanyalgóknak, akik azt mondják, hogy mennyire drága, mennyire költséges a megújuló energia, viszont ez egyetlen lehetőség. Tehát a, van két út, az egyik út az az, amit be, benőtt a dzsindja és nem járható, a másik út az pedig nagyon drága. Az hogy a másik útat egyáltalán nőtt be a dzsindja és magyar is járható.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 mert hogy öt év egy zöldmezős beruházás egy atomerőművet felépíteni? Magyar, magy magy a, a, a világpiac vagy a globális piac kiéhezne az atomerőművekre, akkor pillanatokon belül előállnának újak, és újak és újak, amelyek atomerőművek gyártásával foglalkoznának. Kína érdekes módon a globális piac nem áll át az atomerőművekre. Nem, a globális piac érdekel? már réges-telen rég állt az atomerőművekre. Valóban, a, is igen. Az Egyesült Államok, az Egyesült Államok energiaigényeit, ha jól tudom, 40%-ban az atomerőművekből nyeri, és a maradék atomaszázalék, a, a fosszilis tüzelőanyagok elégetése. Tehát óriási arányokról beszélünk. Nálunk is ugye a, a, a Paksi Atomerőmű látja el az ország energiáigényeinek a, a 25%-át. Tehát ö, az atomerőmű ö, egyáltalán nem jelentéktelen, sőt, az egyik legjelentékenyebb energiaforrásunk ebben a pillanatban a fosszilis tüzelőanyagok után rögtön. A másik pedig az, hogy, hogy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 ipari technikák, vagy környezetkutatós ipari technikák felé mutat, hanem, hanem egész egyszerűen ők csak gazdagok szeretnének lenni és jól akarnak élni, vasutat akarnak, oktatást akarnak, kórházakat akarnak, utakat akarnak, és ehhez nekik szükségük lesz még, és ez sajnos így van, és ezt a folyamatot senki nem fogja tudni megállítani, ez szükségük lesz még 25 atom, atomerőműre és 850 darab hőerőműre, és ki tudja hány vízi ahhoz, hogy, hogy az, az országaik fejlettebbek legyenek, gazdagabbak, és Kínában fenntartható legyen az a rendszer, ami jelen pillanatban Kína, Indiában pedig, hogy, hogy az indiai demokrácia működőképes maradjon, és a, a, a, a millió éhezőjüknek, vagy hát szegényüknek most már éhezőkről Indiában sem beszélhetünk. Az? Hát nagy rész nem beszélhetünk éhezőkről, de hogy, hogy, hogy, hogy, hogy a lakásaikban legyen fűtés, hogy az autóikban legyen benzin, hogy, hogy épüljenek útjaik is, hogy, az, a, a, hogy legyen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 Két apró észrevétel, az egyik említettél valami 40 ot az Egyesült Államok energiafelhasználásának és a, a nukleáris ö, energia arányáról, de azt azért ugye, azt azért tegyük hozzá, hogy itt nem az összenergiafelhasználás van, hanem a háztartás, illetve ipari energiafelhasználásról, mert ugye a közlekedés azért még mindig csak a benzére illetve a gázolajra épül, 100%-ban. pont. A másik,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 arra költi, hogy minket kiszolgáljunk, Köz, kö, kiszolgáljon, és ez, ez egész közben, természetesen Kína gazdaságilag ö, egyre jobb mutatókkal bír, de az azt, azt így ki, kinyilatkoztatni, hogy ö, Kína, India, valamint Ázsia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 behindé, vagy szerep szereprek, uh, uh, ebből se fogok kikeveredni, szóval, szóval Kína már nem másod többé. Kína uh, uh, rögtön az Egyesült Államok után rövid időn belül a világ másik legfontosabb gazdaságában lesz. Kína fogja diktálni az ütemet, és Kína fogja eldönteni, hogy, hogy milyen rögtön az Egyesült Államok után persze. Tehát mi a maximum nyugati demokráciák nyomásgyakorolatunk ezekre az országokra, és előbb-utóbb kénytelenek lesznek elfogadni. Az amerikai Egyesült Államokra a... és Kínára, így érted? Nem, én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok <gül> azon az úton halad, amin, amin szerintem az országok többségenek haladnia kellene. Tehát hmm. ők igenis próbálnak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 és ezért az Amerikai Egyesült Államok önerőből, saját reguláris hadserege által nem tudná fenntartani az olajbányászatának azt az ütemét, amelyet az olajlobby követel, nem, a amelyet nem az olajlobby szeretne a békét. Mert a békét nagyon de, különböző dolog. Nem, nem, nem, nem, nem, az olajkitermeléshez bizony béke kell, Gábor. Lobi, az olaj az olajkitermeléshez. Nem, nem, nem, nem, Azt hogy ez az, játsz, olaj, az, az, olaj, az, játsz, olaj, az ez nem egyébként. az olaj. Jól hangzó, de brutális cinizmus. De milyen brutális cinizmus ez? A másik pedig azt gondolom, hogy... hogy ez, magáncégek! Magáncégek! Hogy amúgy meg? egyébként igen, az olajkitermelés is része a békének, ahogy része... Eh, része, része eh, egy atomerő... Haha, -ha, de azt gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ha dönteni kell, hogy, hogy egy, egy véreskezű diktátor, vagy egy, egy, egy iszlám fundamentalista, terrorista csoport tenyerelt ez a rá, cinizmus! Ez a, a cinizmus! még mindig a véres azt mondom, diktátorról okay, beszélni! Oké, okay, azt gondolom, hogy ha már cinizmussal beszélünk, akkor ez lehet egy cinikus érv, de azt gondolom, hogy, hogy ahhoz a fajta békéhez, biztonsághoz és jóléthez, ami mi, amihez mi nyugati emberek hozzá vagyunk szokva, ahhoz Hozzá tartozik a, a szabadkereskedelem, és többet között az olaj is. Főle. Főleg, az olaj fel, főleg az nem olaj, Nem főleg az, az olaj, olaj szabadkereskedővel. Szabad az a baj, hogy mindig, mindig az olaj lobbyról beszél, mint, hát, mint, mint az, hát, az első Államok törvényhozásában nem képviselheti magát. A számtalan más lobby Gábor, Gábor. Az olaj a civilizáció alapja. Ruszkó, Montesquieu, Diderot, Voltaire. Mi másról beszéltek a nem alapja? Azt mondtam, hogy része. Mosodás. Azt gondoltam. Az az, hogy része. Fosztilis ja, hát civilanyag civilizáció... nélkül a, tiz... a, Kábor, a civilizáció még korszakom A civilizáció három alap. A civilizációnak három alapja van. Az antikvitás, a kereszténység és az olaj. Teljesen igazad van, teljesen jogos. Ezek nélkül az alapok Robi, nélkül Robi. nincs. A... Egy háromlábú széktek kiveszem az egyik lábát, összedől. Nem lehet más, hogyan? valam. A hallgatók és kinevették már, már magukat, akkor kérlek válaszolj erre a kérdésre. Nos, működne a civilizációnk, akár egyetlen egy pillanatig is fosszilis tizenanyagok nélkül. Hát már hogy? Ne, hiszen a technológiának réges. rég a birtokában vagyunk. Ja, csak igen, 16 igen. Különböző, csak csak, igen, csak igen, 16 a földön kívüliek különböző. hozták a földre, csak a, a, Gábor, a cionisták Gábor. és a szabadkővések összeesküvése okán. Correct, az amerikai correct. szenátus elragadta tőle. Korrekt érvelés, ez korrekt érvelés. Igen. A földönkívüliek és a cionisták. Igen. Ez Gábor kétségbejtő lehet a helyzeted akkor, amikor a cionisták és a földönkívüliek összeesküvésével érvelsz. <gül> nem, te érvelsz azzal, hogy már készen áll, csak a elrabolták csak a De a Gábor, nem rabolták senki. Gábor. Sobi, ez az igazság, Gábor. Nincsen, nem nincsen rendelkezünk. azzal nem rendelkezünk azzal a technológiával, te magad soroltad fel a hőjének, a hullámoknak, az árapáinak, a víznek, az energia. Ezek a rendelkezések. Ezek, ezek a De Ezek a A állap, De, de rá, nincsen kis lendkerék még az autóinkban visszatérve a, a lendkerékhez, ami uh, ami működhetné, vagy tárolhatná Gábor. az autóink has, uh, uh, használandó energiát. Nagyon nagy sikerrel terelted el a figyelmet arról, hogy az amerikai olajlobby és azok a bizonyos amerikai olajcégek, melyek magánhadseregeket működtetnek Irakban azért, hogy fenntartsák az olajbányászatot, mert hogy az olajkitermelés, aztán az amerikai nem, nem, nem hadsereg, az a demokrata, a, a gonosz, rossz, demokrata szenátorok és képviselők miatt nem folytatódhatna, mert nem szavaznak meg elég áldozatot az amerikai polgárok közül Irakban. Igen, az a nagy büdös helyzet, Robi, hogy, hogy, hogy és magyarokhatunk bármennyit, ezek az emberek helyettünk halnak meg ebben a pillanatban, illetve azok helyett. Nem, é, azok, helyett, nem nem. azok helyett, akik, akik tehát, mivel, é, már, mivel már derogál és büdös háborúzni Európának. E, e, egyébként az amerikai hadsereg, a, a, és, és a brit hadsereg is, és a, a, a, általában a, az ott szolgáló nyugat-európai országok hadseregei is e, elsősorban haditechnikát, illetve óriási mennyiségű anyagot e, e, igényelnek otthonról. Dábor. Amit azért sem kapnak meg, és kénytelenek használni e, az ilyen cégeket, mint a Blackwater, mert, mert Európa már hadianyagot sem mer szállítani azokban a, a közlekből háborúznak, mert drága is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 profitálnak ebből. Azoknak az olajcégeknek a részvényesei helyett, és azoknak a cégeknek a részvényesei de gyermekei mi? helyett halnak meg, amely részvényes. Az az az az az az az ez az olajlóbbi szentból az Ez az olajlobby úgy néz ki, hogy van egy darab olajlóbbi, és az olajlobbynak van mondjuk egy, nem tudom, egy szindigátus, akik idő időre leroynják a búst, és Számos ez nem így működik. Van? Nem, nem. Az olajlóbbi az úgy működik, hogy van az Egyesült Államok -a, ez mondjuk egy darab, egy darab lobby nyilván, amit egyébként szétfeszít számtalan ellentét és számtalan problémai. És, és ezek a cégek amúgy egyébként konkurensei egymástak, időrül időre egyébként egyeznek az érdekeik. Uh -huh. de, az ja, hát, né néha. de az De az, az, nem nem az, az egyesült az az államok közön cégei orszangele. messze nem a legnagyobb olajcégek a világon. Ott van Venezuela, ott van a, ott van, uh, a Oroszország és a Volt-Szovjet tagköztárságok, és ami a legfontosabb, ott vannak a nagy közel-keleti olajtermelő cégek. Egyébként túlnyomó részt, uh, vagy, rós, beszélek. Vagy, vagy teokratikus, vagy teokratikus, vagy fundamentalista, vagy csak simán autokratikus arab államok nem demokráciák. A De azért a már azt, azt mondom, az a mondom a hogy ezek a lobbies egymásnak feszülnek. Lobbi. Gondolod, hogy az arab, arab olajlobbynak érdekében állt ez a háború? A legkevésbé sem. Gondolod, hogy az amerikai olajlobbynak az érdekében állt? Ezt is már nagyon sokszor megbeszéltük. Az amerikai olajlobbynak, igen, és az olajért élelmiszerprogram állt volna az érdekében, és próbálta fenntartani egyébként az amerikai olajlobbynak hát a programot. Az olyan az, nagyon a rosszul járt keresztül. vele Igen, most nagyon rosszul járt vele az olajára az egekben, egyébként olajiség van, és energiaválság veszélyeket. Tehát azt gondolom, hogy hogy ebben a pillanatban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 On a vegyiparban ö, műanyag gyártására Ilyen, kerül, én, jelentéktelen nem 10, mindegy. hanem egy kb. 1%-a. 99%-át pedig elégetjük. Nem lesz. Ez sem lesz, ha nem lesz kiolajunk Ha nem lesz kiolajunk ez sem lesz. Nemes műanyaggal érvény. Kövők lesznek, fánták mémünk. De, fánk fánk alajunk, de melyiket vehetjál? De Gábor megint, Gábor hogy érvelsz már. A földanyától galjától melyiket vehetjük de, el majd. Gábor szégyállt magad az zundorító cínizmus érvelés cinikus érveléseddel, de most már komolyan.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 a személyautóinkban, és a, a, a kamionjainkban, ami, helyet, ami majd a helyettesíteni fogja, kis és nem. Ez azért mondom el, azért sorolom fel, mert, mert, azt, mert azt szeretném veled megértetni, vagy valamilyen módon érzékeltetni, hogy amiről beszélünk, az maga a realitás. Nem, nem, nem alternatívákról, beszélünk, hanem arról működik, így van robi, hát ez mind olyan működik. Gondoltad volna?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 az északi sarkon a jég, sapka elolvad, és fogalmunk nincs valahogy mi fog történni, akkor ne beszéljünk már arról, hogy micsoda gazdasági érdek mú, hűzódik a mögött, hogy a, ki, a kis-kis-kis kis teherra Hát kinek az élet állj, Álljunk meg! Álljunk meg! Ez nem a bolygó élete, ez az, ez, ez az, ez az ember élete. Ez az egyik. A, a másik pedig, amikor, amikor kőol, kő, kőolaj, amikor kőolajlobbiról beszélünk, és azt mondjátok, hogy lobbik feszülnek egymástak, és gyakorlatilag megfejthetetlen, és nem olyan egyszerű ez az, az egész. De!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 Ö, olajat tartott vissza, vagy olajat adott el, hogy, hanem hogy kurdokat írt. Igen, vagy hogy kurdokat írtott, mert az ezer ember már a 600 ezer után már tök mindegy, gyakorlatilag, amit most az amerikai ott tehetett lábaló, de ezzel ez Ez Nem, nem, nem. Az, az, az, az Egyesült Államok közbelépésének következésképpen kialakult polgárháborúban, jelenleg olyan 600 ezer áldozatról beszélnek, és akkor a Saddam Huszint ezer kúdért végezték ki, amivel természetesen egyetértünk, csak azért már állítsuk arányba dolgokat, a másik pedig.. A Beszélni. Szerintem 20 évén kb. 1 millió embert tette a rendszerre rendszer működés alatt lábaról, és nem 5000 kurdat gázosította el, hanem az 5000 kurd elgázastásán túl ki tudja hány tíz vagy százer kurdat ölt meg a, a, abban a háborúban, amit körülbelül két évszízden keresztül folytatott a kurd munkapárt ellen.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 én arról beszéltem, hogy az Egyesült Államok olajlóbbi nem egyenlő a világolajlobbyával, és nem egyenlő az, op az OPEC-kel. Én azt mondtam, hogy az amerikai olaj olajlobby messze nem olyan erős, mint amilyen erős egyébként a közel-keleti olajlobby, vagy amilyen erős egyébként Csak a nagyjából, erősebb. Nagy nagyjából az Egyesült Államokkal megegyező módon lehet erős szerintem nagyjából a, az orosz és a vele egyre inkább szövetséget kötő venezuelai olajlobby, és a többi, és a többi, vagy hát ott nem is beszélhetünk olajlobbyról, hiszen ugye ez egy a Venezuelában az olajállami monopólium.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 az olaj az élet forrása is most ebben a pillanatban. Húristen! Úr igen, tudom, hogy ez egy hétvita, végül, végül. és tudom, hogy, tudom hogy, hogy olaj az élet forrása, jó, hogy, hogy, hát persze. Az olaj egy tőke tudom Gábor. Ebben Az a olaj jelenleg az élet hóhíra a bolygón, és nem az élet forrása. Az, amiről beszélsz, az a legbrutálisabb cinizmus. Robi, akkor menj haza biciklivel, könyörgöm, Hát érted, a te autód is benzin nem működik. Aha. A Mindannyiunk végső... autója benzínnál működik. Nincs végső érvez, nem a végs végső ér. A végső ér, A végső, végső érv az, ér. az nem ez. A végső érvez az, az.. Gábor, Gábor, mit? Én egy mutató barom vagyok. Tessék, parancsoljál. Itt van, itt szállítom. Én meg nem a gondolom, számon. hogy kép... Én kép... Itt én szállítom nem, a számodra, én... de te nem mentegessél engem, tehát a saját magam megítélésében hadén legyek már a kompetenció. én meg hadd, hadd legyen vélemény. A képmutató barom vagyok, és itt szállítom neked ezüstálcán a fejemet, és azt mondom, hogy az én fejem után közvetlenül hat hulljon le a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 az életüket azért, ottuk... hogy bizonyos cégeknek a vezetői milliárdosokból trilliárdosokká váljanak. Nem, nem. Tehát az összefületett először is ez a folyamat nem, ilyen, nem, nem lineáris. Tehát ez, ez nem úgy néz ki, hogy, hogy ez megint csak a teérveléset és a, a telóikád, illetve ez megint csak ez az alterglob narratíva, hogy az Ilyes államok azért háborúzik és azért vezényelte oda a hadseregét, mert szüksége volt az olajforrásokra. Ez nem igaz. Tehát ha ezt az állítást, tehát itt már ez, ez a folyamat itt, itt meg akad legalábbis az én gondolkodásommal mindenképp. Mondok egy pár De akkor, de akkor, akkor á, térjünk vissza csak erre az egyállításra, hogy én azt mondtam, hogy a, a nyugat-európai országoknak és az Egyesült államok polgárai többségének is büdös a háború, általában és büdös bármilyen célért háborúk. Háború bármilyen célért? Én arról leszem, nem derült ki, az utolsó háborúk többsége az gazdasági célok mentén zajlott.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 Nyálkod, és ezt a folyamatot egyébként igenis, és ezt nem tagadhatott, az USA bombázásra akasztotta meg, és, és, indotta, és, és, és pacifikálta végül ezt a, ezt a körzetet. Tehát azt gondolom, hogy ezek után nem beszélhetünk kizárólag gazdasági érdekekről kért folytatott háborúkról. háborúkról. Azt a problémát is, az USA oldotta meg, jó szokásra szerint az Egyesült ezzel ez az Európa helyett. ahogy azt hát a át meg, álljon meg a menet. Ja, akkor azt az, az, az, az USA, meg. Az USA, persze. Jó, jó, hát az, az USA hadseregevet alkotta a támadó ö, ö, alakulatok körülbelül 95%-át, de hát ezt tudjuk pontosan. De hogyha tudom, hogyha jó, jó ügyről van szó, akkor rögtön NATO. Ha rossz, ha vitatható kérdésekről van szó, akkor csak... A történelemnek vissza. a tényeiben maradjunk Mi? már, légy szíves, jó? Szerintem... A NATO az NATO, az ez az meg nem az. Robi, Tehát... Robi, Robi kétségtelen, nézd, többségében voltak az amerikai erők, és ha végignézzük az Egyesült Államok történelmét, ezek a, az ország határaitól jó messze és jó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 amit a jenki határőr fog nyitogatni. Ugyanis, ha nem szabályozott a folyamat, akkor nem tudod a gazdasághoz igazítani. Erről beszélek. Semmi másról nem szól a történet. Tehát, ha pont annyian ugrálnának át a kerítésen éjszaka, mint amire szüksége Te van az, nem az egyes Államokban, akkor nem, nem arról van, van a szó, hogy a munkavállalókra, a, kártya, munkavállalókra, a, kártya, munkavállalókra, a program is erről szól. Ellen, ellenőrzött külföldi munkavállalókra van Ezt a hihetetlen, ez a hivatalos amerikai propaganda, amit ön De figyelj, de mi a hogy van egy ország, amelyik azt szeretné, hogy ne őrzője, vagy.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 van, hát hogy ez, ezt eldöntse. Hát, hát, az, az, tehát azt, gondolom, hogy, azt gondolom, hogy ez is ezért egy hát, hatalmasodott cinizmus azt állítani, hogy az Egyesült Államoknak ezt el kellene viselnie, és, és gond hát most Egyébként, hogy melyik rendszer élhető, vagy melyik nem, ez is az Egyesült Államok ö, ö, élhető, vagy hát élhető mi voltáról árulkodik ez az egész történet. A Mexikónál biztos, hogy élhetőbb. Hát vagy? azt gondolom, hogy, hogy 60 an többen vándorolnak be az Egyesült Államokba, mindenhonnan a világról, mint bárhonnan másova bármelyik országba, amit egyébként az Egyesült Államokkal szemben. Ojjajaj, azért ezek borzalmasan nagy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 Egy valamire szeretnélek kérni, hogy még búcsúzó, búcsúzás gyanánt, légy szíves, egy kicsit magyarázkodjál már te a, a zöld energia a saját autód miatt. Tehát ne csak én tegyem meg ezt, hanem légy szíves, akkor legyél szolidáris és megfelelő módon a kulpázál a kedves hallgatók előtt. Robert, én gyakorlatilag általában csaktolom az automat, nem fogyaszt semmit, életre, én már feltaláltam a vízüzemű autót. É, rossz, Ide én vagyok cínikus. Rossz, nem, rosszak a híreim